Glorie Domnului! Sunteți gata pentru ceea ce Domnul ne-a pregătit astăzi? Vreau să vă spun că când m-am pregătit am zis și astăzi Domnul ne va vorbi și cred lucrul acesta. Cui îi plac nuvelele să citească? Întrebare care o pun în generația asta. Jules Verne? Cine a auzit de Jules Verne? Oh, faină! Într-una din novelele lui spunea cum cinci întemnițați au reușit să evadeze. Ei au făcut rost de un balon cu aer cald și balonul acesta are un sistem care creează aer cald și prin aerul cald el se ridică sus, acest balon avea un coș, în care încăpeau cinci persoane și ei au reușit să evadeze din închisoare cu acest balon. Când s-au ridicat sus și-au dat seama că vântul îi mână spre ocean, închisoarea era pe malul oceanului. Și-au zis ei, dacă aterizăm în ocean, nu prea avem șansă să scăpăm. Ei obiectivul lor era să ajungă pe o insulă. Și pe măsură ce se deplasau, și-au dat seama că greutatea lor nu poate fi compensată de puterea aerului cald care ridica balonul. Și au observat că se coboară. Puteau să ajungă în ocean, unde rechinii, se bucurau de o hrană așa bogată. Și au dat seama că trebuie să se debaraseze de ceea ce aveau cu ei. Și primele, primele lucruri pe care le-au lăsat să cadă jos, le-au aruncat jos, au fost bocancii. Zece bocancii au căzut jos. Lucrul acesta le-a dat, posibilitatea să se ridice din nou și să meargă o distanță. Dar din nou au observat că balonul coboară și ei trebuia să meargă mai departe. Atunci au zis, mai bine flămânzi decât să fim o hrană noi pentru rechin. Și-au aruncat alimentele. Tot ce și-au pus ei, ca să aibă cu ei pe insulă. Din nou au putut merge mai departe, dar după o distanță au observat că iar trebuie să se debaraseze de ceva. Și au decis ca să taie din frânghii coșul în care se aflau ei și ei să se țină de frânghii. Prin aceasta au reușit să se apropie de insulă și au aterizat pe insulă. Au fost salvați. În viața noastră sunt obiective pe care le avem, pe care ni le-am propus și de multe ori și noi trebuie să ne debarasăm de anumite lucruri pentru a ajunge la țintă, Amin. pentru a fi salvați, pentru a realiza obiectivele pe care ni le-am propus. Ne găsim la un ciclu de predici, alinierea spirituală. Și până acum am învățat ce importantă este alinierea interioară, ce important este ca Duhul nostru Întărit, luminat, călăuzit de Duhul Sfânt, să domnească în ființa noastră. Apoi am învățat ce înseamnă să te aliniezi în ceea ce privește rugăciunea. Și am stat de vorbă la întâlnirile cu adulții și au fost foarte mulți care au spus ne ajută enorm de mult. Modelul nou de rugăciune. Asta nu înseamnă că trebuie să renunțați la celelalte modele de rugăciune. Dar modelul nou de rugăciune, alinierea pentru rugăciune, ne ajută să intrăm în prezența lui Dumnezeu. Ne ajută să ne rugăm mai mult de 5, 10, 15 minute. Să petrecem timp în rugăciune cu Dumnezeu. În această dimineață, fugărit de timp, voi încerca să vorbesc despre alinierea priorităților. Cuvântul lui Dumnezeu din Matei, din capitolul 6, care este un pasaj din predica de pe muntea lui Iisus Hristos, ne spune în felul următor. Nu vă strângeți comori pe pământ, unde le mănâncă moleile,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 pe deasupra. Nu vă îngrijorați, dat, de ziua de mâine, că ziua de mâine se va îngrijora de ea însăși. Ajunge zilei necazul ei. Frații mei, trăim într-o lume materială. Necazul este că această lume a devenit materialistă. Și noi ca și copiii lui Dumnezeu suntem chemați să trăim după principiile lui Dumnezeu. Noi ca și copiii lui Dumnezeu suntem chemați să ascultăm desfaturile lui Dumnezeu. Și Iisus Hristos în predica de pe munte a căutat să ne prezinte adevăruri care sunt importante ca noi să le asimilăm și să le aplicăm în viața noastră, în trăirea noastră de zi cu zi. Iisus Hristos ne prezintă că tot ceea ce facem în lumea aceasta, tot ceea ce strângem, sistemul nostru de valori trebuie să fie racordat la sistemul de valori a lui Dumnezeu. Comorile după care noi alergăm pe pământul acestea, unele dintre ele pierd odată cu țarea lor. Altele se degradează în timp. Le mănâncă moliile și rugina. Altele Devin obiecte pe care sau obiective pentru cei care au o filozofie a vieții diferită de filozofia copiilor lui Dumnezeu. Hoții, știți ce zic, nu-mi pasă a cui este. Îl vreau și nu contează cu ce metode. Am să-l iau pentru mine. Dar Isus Hristos ne spune că sunt comori, sunt valori care transced pământul și care se pot păstra, acumula în cer. Sunt valori pe care noi le putem produce aici, pentru că noi suntem străini și călători pe pământul acesta. Noi suntem ființe veșnice, existența noastră nu se termină la mormânt, ci noi ducem ce-am acumulat aici, și care fac parte din aceste comori veșnice, le ducem cu noi în veșnicie. În Apocalipsa, Cuvântul lui Dumnezeu ne spune că oamenii vor fi măsurați cu prăjina lui Dumnezeu. Îngerul lui Dumnezeu va primi o prăjină și va măsura lungimea, lărgimea, înălțimea și adâncimea. Și oamenii vor avea acces în Împărăția Lui Dumnezeu în funcție de comorile pe care ei și le-au postat acolo, în cer. Și știți ce va măsura Dumnezeu? Apostolul Pavel spune, prorociile se vor sfârși. Credința va avea sfârșit. Nădejdea se va sfârși când îl vom vedea față în față. Dar ceea ce vom duce cu noi în veșnicie este dragostea. Dragostea va fi măsurată în cele patru dimensiuni și este ceea ce noi putem să facem aici, pe pământul acesta și să ne întâlnim cu ea în veșnicie. Isus Hristos spune, unde este comoara voastră, acolo este și inima voastră. Noi dacă transferăm aceste comori veșnice în cer, inima noastră deja este acolo. Și când inima noastră este acolo, lucrul acesta se vede în gândirea noastră, în vorbirea noastră, în atitudinile noastre, în reacțiile noastre, în modul în care noi comunicăm, în modul în care noi ne relaționăm la lumea aceasta și la Dumnezeu. Apoi, un alt lucru pe care Iisus Hristos caută să îl clarifice în această predică, în pasajul pe care l-am citit, este că noi pe pământul acesta avem două alternative. Ori să slujim lui Dumnezeu, ori să slujim lui Mamona. Că nu putem să le slujim atât lui Dumnezeu cât și lui Mamona. Și vezi, zice, cine este Mamona? Cuvântul lui Dumnezeu ne explică și ne spune că Mamona este Dumnezeul viacului acestuia și se identifică cu iubirea de bani. Deci nu putem să-i slujim lui Dumnezeu și Dumnezeului viacului acestuia materialist. Și apoi Isus Hristos ne spune, dacă noi decidem să-i slujim lui Dumnezeu, Dumnezeu știe că avem nevoie de îmbrăcăminte, de hrană, știe că avem nevoie de bani, știe că avem nevoie de atâtea și atâtea lucruri fără de care nu putem trăi și viața noastră nu este binecuvântată. Dar dacă îi slujim lui Dumnezeu, Dumnezeu ne asigură că El, care știe de ce avem nevoie, ne va da pe deasupra. Asta înseamnă ceva mai mult chiar decât ai nevoie. Pentru că Dumnezeu ne dă să putem semăna. Nu numai cât avem nevoie. Dumnezeu se gândește că... și Găsim pe Iisus Hristos care ne-a vorbit despre lucrul acesta. În împărăția lui Dumnezeu există principiul acesta care funcționează, principiul semănatului și a recoltatului. Și Dumnezeu ne dă pe deasupra, adică să acopere nevoile noastre și apoi ne dă sămânță ca noi să putem semăna, să avem mai mult. Lații mei, nu pot să intru, n-am timp, dar cred că e, pentru fiecare din dumneavoastră e ceva simplu ca să înțelegem lucrul acesta, pentru că practicăm în fiecare primăvară, semănăm. Și Dumnezeu vrea ca tu să ai sămânță să poți semăna, să-ți acoperi nevoile tale și să ai sămânță să poți semăna. 1 Timotei, capitolul 6, versetul 17. Îndeamnă pe bogații viacului acestuia să nu-și pună nădejdea în bogății nestatornice. Fații ce este statornic astăzi pe pământul acesta? Este ceva statornic? Că noi vedem că toate lucrurile se cutremură. Nu bine am trecut de criza financiară, vine criza alimentară. Și dacă noi nu suntem atenți și nu știm cui îi slujim, ne îngrijorăm. Marea problemă pe care o au cei care au decis să slujească lui Mamona este îngrijorarea. Dacă ești bogat, te îngrijorezi unde să spui lucrurile în siguranță, în care bancă, pentru că și băncile falimentează, în ce investiție, pentru că investițiile de vârf schimbă poziția. Și îngrijorarea care este ucigașul credinței, ne face să ne îndepărtăm de Dumnezeu. Frații mei, îngrijorarea aceasta, Iisus Hristos a spus lucrul acesta, și chiar dacă te îngrijorezi, ce poți să faci? Că mulți nu pot dormi noaptea de îngrijorare. Mulți se gândesc, oare ce va fi, oare cum va fi, oare ce metode să aplic. Frații mei, haideți să înțelegem dacă noi suntem cu adevărat copii ai Lui Dumnezeu și vrem să ne predăm viața în mâna Domnului și vrem să ne aliniem după prioritățile Lui Dumnezeu și vrem să avem pace, liniște, bucurie, binecuvântare, haideți să nu ne mai îngrijorăm și să punem îngrijorările noastre asupra Lui. Apostolul Pavel îmi place atât de mult în filipeni, spune, nu vă îngrijorați de nimic, ci în orice lucru. Fraților, hai să spunem toți, orice. Orice. Orice, lucru, orice lucru. Aduceți la cunoștința lui Dumnezeu prin rugăciuni, cereri, cu mulțumire. Și pacea lui Dumnezeu care întrece orice pricepere vă va păzi inimile, și gândul, și gândul, ei putea dormi liniștit. Aleluia! Orice gând îl faci rob ascultării de Hristos și spui, Domnul se va îngriji, Domnul va lucra. Acum, dacă tu vrei să-i slujești Domnului, vreau să spun că asta nu înseamnă să dormi până la zece, Dimineața. Și să încep ziua la ora 12. Pentru că Domnul spune, cine nu lucrează, nici să nu mănânce. Vei putea face cură de 10, 15, 20 de zile, dar nu știu dacă vei putea continua. Așa că va trebui să înțelegi că ai sluji lui Dumnezeu înseamnă să fii cel din tâi în fapte bune. Nu intru aici, pentru că Domnul știu că vă va vorbi și vă va călăuzi în ceea ce trebuie să faceți. Frații mei, sfatul lui Iisus Hristos în ceea ce privește alinierea priorităților noastre este căutați mai întâi împărăția lui Dumnezeu și neprihănirea lui și toate lucrurile de care aveți nevoie vi se vor da pe deasupra. Frații mei, n-am vorbit eu, n-a vorbit Matei, ci a vorbit Isus Hristos. Eu îl cred pe Isus pe cuvânt. Și în această dimineață aș vrea să fiți alături de mine și să spuneți, Doamne, mărește-mi credința, pentru că vreau. În prioritățile mele să pun împărăția ta, relația cu tine. Și vreau, Doamne, să mă apropiu mai tare de tine. Aș vrea să vă citesc un articol, interviu cu Dumnezeu. Dumnezeu mi-a cunoscut intenția, și mi-a luat-o înainte, zicând, deci, vrei să-mi iei un interviu? Așa este, Dumnezeu știe gândurile noastre. Dacă ai timp, i-am răspuns eu. Dumnezeu a zâmbit, zicând, timpul meu este eternitatea. Ce întrebări ai pentru mine? Ce te surprinde, Doamne, mai mult la noi oameni? Dumnezeu a răspuns. Ei se plictisesc cu copilăria, se grăbesc să crească, să fie maturi și apoi doresc din nou să fie copii. Își pierd sănătatea ca să câștige bani? Apoi își cheltuiesc banii ca să-și restaureze sănătatea. Concentrându-se la viitor, uită de prezent, așa că nu trăiesc nici viitorul, nici prezentul. Trăiesc cum n-ar muri și mor ca și cum n-ar fi trăit. S-a așezat o tăcere și apoi am întrebat din nou, ca și părinte, care sunt lecțiile de viață pe care ai vrea ca copiii tăi să le învețe? Dumnezeu a răspuns, să învețe că nu pot face pe toți oamenii să-i iubească, dar pot să iubească pe toți oameni. Că nu este bine să se compare cu alții, pentru că ei sunt unici și nimeni nu este ca ei. Să ierte pe cei ce le au greșit și să trăiască un stil de viață iertător, să nu primească nicio ofensă. Poți face o rană în câteva secunde în sufletul celor pe care îi iubești, dar trebuie ani să se vindece. O persoană bogată și fericită nu este aceea care are mult, ci aceea care este mulțumită cu ce are. Sunt oameni care iubesc dar nu știu cum să-și exprime și să-și arată iubirea, să învețe să-și exprime sentimentele și emoțiile. Doi oameni se uită la același lucru și văd diferit unul de altul. Părerile sunt subiective, totuși respectă părerile altora. Nu este de ajuns să ierți pe alții, trebuie să te ierți și pe tine însuți. Îți mulțumesc, Doamne, pentru timpul acordat, i-am zis umil. Mai ai ceva ce-ai vrea copiii, ca copiii tăi să știe? Dumnezeu a zâmbit și a zis, aș vrea să știe. Că eu sunt aici. Căci eu sunt cu ei în fiecare zi. Că eu sunt disponibil pentru ei. Atunci când decidem să-i slujim lui Dumnezeu, atunci când Aliniem prioritățile din viața noastră în așa fel încât să căutăm împărăția Lui Dumnezeu și neprihănirea Lui Dumnezeu. Sistemul nostru de valori, stilul de viață, convingerile noastre morale, etice, filozofice se schimbă. Reacțiile noastre la îngrijorare, durere, frică, nevoi, probleme se schimbă. Relațiile noastre se schimbă. Noi trăim o viață plină de mulțumire, împlinire, fericire. O viață guvernată de credință și de certitudini, Că plecând de aici, noi avem un loc pregătit, o casă care nu este făcută de mână, cum spune Apostolul Pavel în 2 Corinteni, capitolul 5, o casă veșnică, pentru că de aici, de pe pământ, noi putem să construim această certitudine. Trăind în secolul 21, se pare că oamenii nici nu sunt interesați de ceea ce pot transfera de aici, în veșnicie. Se pare că oamenii aleargă după lucrurile care pierd, se pare că oamenii sunt zbuciumați, interesați, investițiile lor, comorile lor, sunt investite fără responsabilitatea veșniciei. Dar atunci când îl slujim pe Dumnezeu, ne investim comorile noastre, timpul nostru, banii noștri, energia noastră. Tot ceea ce avem și tot ceea ce suntem în contextul împărăției lui Dumnezeu, în contextul veșniciei, pentru că pe noi ne interesează ca ființe veșnice ce putem face aici și ce putem transfera dincolo. Pe noi nu ne interesează ce îi putregai, pe noi nu ne interesează ce piere odată cu întrebuiințarea sau ce dispare ca urmare a moliilor și a ruginei, ce se devalorizează. Pe noi ne interesează să avem un sistem de valori racordat la împărăția lui Dumnezeu. Aș vrea să vă dau un exemplu care îl vedem în Israel, atunci când s-au întors din robia babiloniană și au început să zidească Ierusalimul și casa Domnului. Și la un moment dat au obosit, așa cum se întâmplă cu unii dintre noi, obosesc să intereseze în părăția lui Dumnezeu. Au fost exaltați când au văzut că Domnul îi aduce înapoi din robie. Au văzut cum împărați le-au dat scrisori de ajutor și aveau o supremație, aveau materiale, aveau tot ceea ce aveau nevoie pentru zidirea Ierusalimului și a templului. În mijlocul luptei cu cei care se împotriveau acestui lucru,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 De aceea cerurile nu v-au dat roă și pământul nu și-a dat roadele. Am chemat seceta peste țară, peste munți, peste grâu, peste must, peste undelem, peste tot ce se poate, poate aduce pământul, peste oameni și peste vite și peste tot lucrul mâinilor voastre. Zorobabel fiului și altielul. Iosua, fiul lui Ioțadac, marele preot și toată rămășița poporului au ascultat glasul Dumnezeului lor și cuvintele prorocului Hagai, fiindcă Domnul Dumnezeul lor îl trimisese și poporul a început să se teamă de Domnul. Frații mei, de ce trecem prin situații critice în această lume? De ce vine seceta? De ce recolta se duce? De ce bogățiile noastre naturale le-am dat la alții? Unde ne-a fost mintea? Acum când este criza energiei și a petrolului, noi am dat toate acestea la alții și ei ne fixează prețurile. Și suntem ca cei care n-am avea resurse. Frații mei, România trebuie să se întoarcă la Domnul. Dar înainte ca România să facă lucrul acesta, eu și dumneata, trebuie să ne verificăm căile. Trebuie să ne aliniem prioritățile și trebuie să înțelegem că dacă vrem să-L slujim pe Dumnezeu, Dumnezeu este Cel care ne va purta de grijă. Amin. Pentru România există cuvântul lui Dumnezeu care va fi binecuvântată. Voi grăbi eu timpul acela? Mă bucur de cei care ați luat o decizie ca să rupeți blestemul generațional de peste familiile voastre și v-ați întors la Dumnezeu și ați spus de la mine încolo, în familia mea, lucrurile se vor întâmpla altfel! Copiii mei nu vor mai fi sub blestem, ci ei vor fi sub binecuvântarea lui Dumnezeu. Dumnezeu își va deschide gazurile cerului și va turna belșug de binecuvântare. Frații mei, în mâinile noastre stau acestea. Noi trebuie să ne aliniem prioritățile noastre. Trebuie să ne aliniem. Cum putem să ne aliniem? Prioritățile noastre. În primul rând, să trăim viața respectând principiile împărăției lui Dumnezeu. Biblia ne prezintă cu claritate aceste principii. În împărăția lui Dumnezeu guvernează dragostea, iertarea, facerea de bine, generozitatea. Credincioșia. În urmă cu trei ani am vorbit despre principiile împărăției lui Dumnezeu. Dacă sunteți curiești, puteți accesa lucrul acesta și veți vedea câteva predici, și nu puține, se pare peste 15, în care vorbesc în fiecare predică despre un principiu al împărăției lui Dumnezeu. Apoi, să... Să punem și să respectăm pe Dumnezeu ca Domn în viața noastră. Aceasta va determina modul nostru de gândire, modul în care vorbim, modul în care acționăm. Dorințele noastre, ambițiile noastre, plăcerile noastre se vor alinia după voia lui Dumnezeu. Pentru că Isus este Domn. Și El domnește în viața noastră. În al treilea rând, să înfometăm după Dumnezeu. Adică apetitul nostru, dorințele noastre, idealurile noastre să fie legate de Dumnezeu și să dorim pe Dumnezeu flămânzi după prezența Lui, după slava Lui. Să-L așteptăm din răsărit, de acolo... Așa cum spune Ezechiel, de sub tronul casei, de unde răsare din răsărit râul lui Dumnezeu, care curge și care vindecă bălțile, care face să crească pomi de toate felurile. Și frunzele pomul, pomilor sunt folosite ca vindecare pentru orice boală. Să înfometăm după Dumnezeu. Apoi să mergem pe urmele lui Iisus Hristos. Să nu ne uităm, să nu ne comparăm cu alții, ci să mergem pe urmele lui Iisus, pentru că El a venit aici, pe pământul acesta, să traseze, să facă niște urme, pe care noi, urme umane, urme pe care noi să nu fie mai mari decât 80-100 de centimetri, să putem să pășim pe urmele pașilor Lui. Frații mei, nu-ți trebă teologie, citește cele patru Evanghelii și ia exemplu de modul în care Iisus Hristos a trăit pe pământul acesta, calcă pe urmele Lui. Și atunci prioritățile vieții tale vor fi aliniate după prioritățile împărăției lui Dumnezeu. Să avem părtășie și comunicare zilnică cu Dumnezeu. Frații mei, Dumnezeu nu vea religie de la noi. Vea relație. Și nu o relație din duminică în duminică, ci o relație permanentă. Dumnezeu vrea să vorbească cu noi. Spuneam... În acel interviu, Domnul este disponibil. Așteaptă să-i punem întrebări și El să răspundă. Apoi să îndepărtăm orice obstacol care stă între noi și Dumnezeu. Acest obstacol poate să fie o altă persoană în viața ta, care a devenit prioritară înaintea lui Dumnezeu. Poate să fie internetul dacă ești tânăr, poate fi plăcerile firești, poate fi iubirea de bani că la modă, poate fi renumele pe care vrei să-ți l zidești, poate fi și sportul, profesia, sau alte și alte lucruri care se poate interpune între tine și Dumnezeu. Și în loc să investești timp, o comoară pe care Dumnezeu ți-a dat-o în Împărăția Lui Dumnezeu, tu o investești în lucruri trecătoare care nici măcar nu te hrănesc. Nici măcar n-au ce mânca moliile, nici măcar hoții nu intentează la ele. Atât de devalorizate sunt și tu investești ce Dumnezeu ți-a dat atât de scump. Și poate va veni momentul în care... Vei ceri secundele și vei spune, Doamne, lungește măcar cu 5 secunde viața aceasta. Apoi să ne concentrăm la scopul lui Dumnezeu pentru noi pe pământul acesta. Concentrându-ne la aceasta, noi vom avea grijă în ceea ce investim timpul nostru, banii noștri, energia noastră, potențialul nostru. Pentru că noi nu vom investi după așteptările și după principiile acestei lumi, ci vom respecta principiile împărăției lui Dumnezeu. Apoi, Ați alinia prioritățile după împărăția lui Dumnezeu, după principiile împărăției lui Dumnezeu, înseamnă a te supune autorității lui Dumnezeu, a asculta de Dumnezeu în cele mai mici detalii, a împlini cuvântul lui Dumnezeu în viața ta. Și atunci când legile, societății, când legile civile intră în contradicțiile cu legile lui Dumnezeu, să spui ca apostolul Petru, care a zis, este cu minte să ascultăm mai mult de voi decât de Dumnezeu? Să ai curajul acesta și să spui, iau un principiu în această viață, sau au fost oamenii lui Dumnezeu care au acceptat să moară, le-a fost pus în față viața și moartea și ei au spus, eu nu calc principiile împărăției lui Dumnezeu, eu nu mă supun la ceea ce voi să-mi spuneți, voi, voi mă supuneți. Da. Au fost cei trei tineri în cuptorul cu foc, care au avut curajul acesta. Frații mei, va veni vremea când ți se va cere curaj. Și vreau să vă spun că nu-i departe, pregătiți-vă pentru lucrul acesta. Începeți în lucrurile care Dumnezeu ni le spune, respectați legile lui Dumnezeu și principiile lui Dumnezeu. Și apoi, în al nouălea rând, să ascultăm de călăuzirea Duhului Sfânt. Iisus Hristos s-a înălțat la cer și El a spus, Vă voi trimite un mângâitor care va fi cu voi și în voi. El vă va aduce aminte de ceea ce v-am spus. El este Cel care vă va călăuzi în toate deciziile pe care trebuie să le luați. Duhul Sfânt al lui Dumnezeu va activa Duhul vostru și veți avea o aliniere interioară corectă. Nu veți fi trași încoace și încolo de poftele firii pământești de poftele ochilor, de mândrie, de lăudăroșia vieții, nu veți fi un subiect a acestor tensiuni ale lumii în care trăiți. Pentru că în viața voastră domnește Duhul, care este suflarea de viața lui Dumnezeu, activat de Duhul lui Dumnezeu. Frații mei, Duhul Sfânt este cu noi. Și ne pregătește pentru veșnicie. Avem nevoie să umblăm în această viață plin de Duhul Sfânt. Haideți să căutăm plinătatea Duhului Sfânt. Haideți să înțelegem în această dimineață că este important pentru noi să ne analizăm căile, așa cum spunea Hagai, este important pentru noi, dacă avem obiectiv să trăim veșnicia cu Dumnezeu, să vedem de ce trebuie să ne debarasăm. Poate că bocancii vor fi primii care trebui, va trebui să te lași de ei. Pe unde umbli, ce faci, care sunt căile tale, să le coordonezi, să, le priori, să, să faci o prioritate, după principiile împărăției lui Dumnezeu. Și apoi alte și alte lucruri care va trebui și am convingerea că Duhul lui Dumnezeu, dacă tu vei fi receptiv în momentele care urmează, îți va spune trebuie să te debarasezi de următoarele lucruri pentru ca să poți să ajungi, nu pe o insulă, ci să ajungi unde îți vei petrece veșnicia cu Dumnezeu acolo să fii fericit. Frații mei, dorința mea este ca toți care sunteți în această dimineață aici, să ajungeți acolo. Și nu numai voi, dar voi să mergeți și să spuneți altora care sunt dezorientați care umbră într-o mișcare brauniană pe pământul acesta și nu știu încotro să alerge, nu știu și sunt buimăciți, se îngrijorează până când ajung la, la uh, atac de inimă, până când ajung la cancer. Se îngrijorează. Și Dumnezeu vrea să punem îngrijorelele noastre asupra Lui. N-ai vrea în această dimineață pentru că Domnul te-a adus aici cu un scop să auzi lucrul acesta, că trebuie să cauți întâi împărăția lui Dumnezeu și apoi celelalte lucruri de care Dumnezeu știe că ai nevoie. Dumnezeu ți le va da pe deasupra, din biu, în bogăție, ca să ai să-ți împlinești nevoile și apoi să poți să dai și altora să fii generos. Să poți să semeni ca să ai mai mult aici, dar și dincolo, în Împărăția Lui Dumnezeu. Aș vrea să plecăm capetele pentru că vreau să mă rog pentru aceia care...